А що ми? Ми не відчули ні щастя перемоги, ні щастя боротьби Коли б ми гніватись могли, які б пожежі запалили Які б кайдани ми розбили, якого б ката розп'яли Коли б ми гніватись могли Хто ще ностальгує? Підходьте Погоріємося біля вогнища, яке запалив Гальчевський Може, і надумаємо щось. Передмова «Месники дуже візьмуть мою зброю, стануть із нею одважно добою». Леся Українка Після здобуття незалежності українська історіографія успішно подолала старі ідеологічні зашорення і здійснює перехід до об'єктивістських підходів при висвітленні подій, їх причин і наслідків. Зроблено значні кроки у спростуванні трактувань подій кремлівськими фальсифікаторами історії, у вивченні білих плям. Розсекречення багатьох архівів і доступ до раніше невідомих, неопрацьованих джерел породив простір для діяльності дослідників. Багато сторінок історії України переписано наново. Проте не все так гладко у вітчизняній історичній науці. Російсько-комуністичний намул попередніх сторіч уповільнює рух уперед. Перш за все, всіляко гальмується доступ дослідників до багатьох архівних матеріалів, оберігаються биті міллю таємниці тоталітарної системи. По-друге, старі кадри історичної науки замість докорінного перегляду нав'язують нам так зване переосмислення історії. По третє часто на перешкоді об'єктивному викладенню подій стають космополітичні впливи що сьогодні набирають розмах в Україні а також побоювання зачепити національні меншини вони ж мовляв можуть образитися на нашу думку інтереси національних меншин не можуть і не повинні заступати історичної правди особливо тоді коли йдеться про буття української нації Ніхто не має права на нашій землі нам диктувати і вказувати Якою б хто не був національності, завинив перед Україною, то має отримати суворий присуд історії І навпаки, якщо поклав життя на вівтар боротьби за Україну, уславив вітчизну чи залишив помітний слід її історії То недостойні ті нащадки, які не спромоглися належно вшанувати таку людину тому різного роду вихолощення, оминання гострих кутів і пов'язані з цим викривлення є неприступними. Показовою є ситуація з висвітленням подій 1918 х років. Вони, безперечно, переосмислені, але старі кліше залишилися. Йдеться насамперед про оперування такими термінами, як «громадянська війна», про підхід, що ігнорує ролі значення міжнаціональної боротьби як рушія історії, про замовчування національної підоснови і спонукальних причин тих чи інших процесів, спрощення соціальних чинників. Традиційна схема московсько-комуністичної історіографії полягала у зведенні подій до класової боротьби, протистояння білих і червоних своєрідною українською специфікою якого була наявність ще й петлюрівських та різного роду махнівських банд Якщо за тоталітарних часів справедливу справу особлювати червоні то тепер уже центральна рада стала подаватися як вияв демократії та прогресу Банди ж вчорашні совітські історики теж зневажливо називають отаманією Роман Коваль і загалом історичний клуб «Холодний яр» відстоюють принципово іншу концепцію. В Україні була не громадянська війна, а національно-визвольна боротьба проти білих, червоних та інших інтервентів. Відсутність єдності, а також нерозуміння небезпеки і безвідповідальність керівництва Центральної Ради за долю народу та держави спричинили поразку нації. І вина в тому не всеукраїнського повстанського руху, яким був виявом народної стихії і, власне, самим визвольним змаганням.